У невеличкому поселенні, глибоко в лісових нетрях, старезний шаман підкинув ще кілька хворостину багаття і через цівки диму пильно подивився на свого спантеличеного учня. «Скриня, що має ніжки?» – припитав він. «Так, учителю, вона просто в... «Пала з неба і витріщилась на мене», – відповів учень. «Значить, вона ще й очі мала, ця скриня?» «Ні, але...» – хотів було заперечити учень та, знітившись за мов, Старий чоловік насупився. «Багато кому являвся топаксі? Бог червоних грибів. Відтак їх називають шаманами, мовив він. Іншим вдалося побачити скельде, духа диму. Їх називають чаклунами. Лиш декому пощастило побачити умчереля, духа лісу. Вони відомі як духовні вчителі. Та ніхто досі не бачив скриню із сотнею ніжок, яка б дивилась на них, не маючи власних очей. Таких називають ідіо. Повчальне слово шамана несподівано перервав оглушливо-пронизливий звук та вихор снігу, що сипав різнобіч іскрами, роздмухуючи вогонь по всій халупі. Неясне видіння виникло на одну коротку мить, а тоді стіна навпроти розсунулася, і воно щезло. Запанувала гнітюча мовчанка. Потім трохи легша мовчанка. А тоді старий шаман обережно запитав. «Ти, звісно, не бачив, як щойно двоє людей промчали повз нас на мітлі, «Висячи униз головою, горланячи та репетуючи один на одного. Правда ж?» Хлопчина з незворушливим виглядом подивився йому у вічі. «А вже ж ні?» – відказав він. Старий полегшено зітхнув. «Дякувати богам, коли так!» – сказав він бо я теж нічого не бачив. У хатинці з імбирного пряника панував несусвітній безлад. Бо чарівники не тільки націлились переслідувати мітлу, але й усіма силами намагались не дати це зробити один одному, що призвело до кількох сумних випадків. Найбільш видовищний та, безумовно, найтрагічніший з них стався, коли один провидець спробував скористатися своїми семимильними чоботами, без належної на те підготовки й низки заклинань. Семимильні чоботи, як проте неодноразово застерігались, навіть за найсприятливіших умов є ненадійною формою магії. А він згадав надто пізно, що слід бути обережним, використовуючи вид транспорту, принцип дії якого полягає в тому, аби переставити одну твою ногу на 21 милю поперед іншої. Лютували перші зимові сніговії і майже над усім диском небо затягнуло грізною, підозрілою на вигляд хмарою. Та попри те, згори, у сріблястому світлі маленького місяця диска, це був один із найпрекрасніших краєвидів у мультивсесвіті. Великі подовгасті клапті хмар простягалися на сотні миль від краю диска до гір у серединних землях. У холодній дзвінкій тиші величезна біла спіраль, тихесенько обертаючись, виблисквала інеїм підзоряним куполом, що мала вигляд, наче Бог розмішав у горнятку свою каву, а тоді долив до неї вершків. Ніщо не порушувало спокій цього залитого місячним сяйвом пейзажу, який... Щось мале прорвалося здаля крізь товщу хмари, залишивши по собі смогу конденсованої водяної пари. У стратосферичній тиші звуки сварки ставали дедалі гучнішими і виразнішими. Ти казав, що вмієш літати на такій штуці? Я цього не казав. Я тільки сказав, що ти цього не вмієш. Але ж я ніколи раніше не пересувався в такий спосіб. Який збіг? Хай там як, ти сказав, поглянь на небо. Нічого я не казав. Що сталося з зірками? Саме ось так і вийшло, що Ринсвін та Двоцвіт стали першими людьми на диску, які побачили, яку несподіванку готує їм майбутнє. Тисячу миль позаду них серце небес, гора в самому осерді дискосвіту, пронизувала небо і відкидала блискучому в лезу ножа тінь на кипучі хмари. Тож боги мали б поміти йти її також, але боги зазвичай не зводять погляд на небо і взагалі вони були зараз заклопотані судовими процесами з крижаними велетнями, бо ті відмовились зробити свого радіоприймача тихіше. Ближче до узбіччя, в тому напрямку, куди рухається великий Атуїн, зорі на небі щезли всі до одної. У цьому чорному колодязі Видно було лише одну зорю, червону і зловісну зорю, що тихо горіла тим самим вогнем, що й очі скаженої норки. Вона була мала, страхітлива і невблаганна. І диск відносило прямо на неї. Ринсвінт точно знав, що робити у такому випадку. Він заверещав і різко викрутив кермові тли, спрямувавши її з торчма донизу. Гелдер дощевіск ступив у центр октограми і здійняв угору руки. Оршало, ділектор, кгула. Слухайте і кориться. Легке марево сформувалося понад його головою. Він краймока зиркнув на Траймона, який нудьгував на межі магічного кола. Наступний фрагмент вартує особливої уваги, сказав він. Дивись! Кот бгай, кот шам, явіться, о духи малих скелястих вершин і гнаних голодних мишей. Не менш, ніж три дюйми завдовжки. «Що?» – сказав Траймон. «Цей фрагмент вимагав значних досліджень», – підтвердив Гелдер. «Особливо той, де йдеться про мишей. Ну, добре, то на чому я зупинився?» «О, згадав». Він знову здійняв руки вгору. Траймон, стежачи за його рухами, безтямно облизав губи. Старий бовдор був цілковито захоплений процесом, зосередивши свій розум виключно на заклинанні і не звертав на Траймона жодної уваги. Магічні слова хвилею прокотилися по кімнаті, відлунюючи від стін і осідаючи десь поміж банками на полицях. Траймон вагався. Гелдер на мить замружив очі, на обличчі у нього з'явився вираз легкого трансу, коли він промовляв останнє слово. Траймон напружився, знову відчувши під пальцями ручку ножа. Гелдер розплющив одне око і, кивнувши у його бік головою, жбурнув магічну блискавку, що підняла чарівника у повітря, і розпластала на стіні. Гелдер йому підморгнув і знову змахнув руками до гори. «Придіть, о, духи!» Вдарила громовиця. Спалахнуло сліпуче світло, і на якусь мить настала повна фізична невизначеність, впродовж якої навіть стіни зіщулилися. Траймон почув, як хтось різко вдихнув, а тоді щось глухо і важко гепнуло кімнаті раптом стало тихо. За якусь хвилю Траймон випав з-за крісла і обтрусив з мантії пилюку. Він просвистів кілька тактів якоїсь нехитрої мелодії і з великою осторогою повернувся до дверей, роздивляючись стелю так, наче бачив її уперше. Те, як він далі рушив до виходу, Нагадувала спробу побити світовий рекорд з невимушеної прогулянки. Скриня присіла навпочіпки посередині кімнати і відкрила свою кришку. Траймон зупинився. Дуже-дуже повільно він обернувся, побоюючись того, що може побачити за спиною. Скриня, схоже, була напакована чистою білизною, що ледь віддавала запахом лаванди. Та для чарівника це було чомусь найжахливіше, що він бачив за усе своє життя. «Ну, е-е-е», – -е", сказав він, – «ти того, як його, не бачила часом тут поблизу ще одного чарівника». Скриня примудрилась напустити на себе ще більш загрозливого вигляду. – О, – сказав Траймон. – Ну, добре, неважливо, зрештою. Він неуважно зібгав у руці край своєї мантії і на якусь хвилю зацікавився її рубцем. Коли ж підвів погляд, ця жахлива скриня все ще була там. – До побачення! – Сказав він і пустився на втеки. Йому вдалося вискочити за двері саме вчасно. Ринсвінт Ринцвінд розплющив очі. Краще від цього не стало. Тобто тепер замість суцільної чорноти, яка оточувала його досі, він бачив суцільну білизну. Що, на диво, було ще гірше Ти в порядку? Ні Ага він сів Виявилося, що він перебуває на скелі, припорошений снігом Та вона все ж здавалася не зовсім такою, якою належить бути нормальній скелі Наприклад, вона не мала би рухатися Кругом нього замітало снігом. Двоцвіт сидів поряд зі стурбованим виразом на обличчі. Ринсь він застогнав. Його кості були дуже невдоволені тим, як із ними нещодавно обійшлися і тепер займали чергу, щоб подавати скарги. Так, а цього разу що? сказав він. Ну, ти ж знаєш, летіли ми собі на мітлі, і я все переживав, що в таку завірюху ми можемо щось небудь врізатися. А ти сказав, що єдине, що це могло би бути на такій висоті, це хмара, набита камінням, наче лантух із бульбою. Ну, то й що? Звідки ти знав? Ринсвінд озирнувся довкола себе. За усією різноманітністю і оригінальністю пейзажу, місце, в якому вони опинилися, могло запросто бути м'ячиком для пінг-понгу зсередини. А скеляста круча під ними була... М -м, крута! Ринсвін пробігся пальцями по її поверхні і відчув зарубки, залишені зубилами каменярів. Коли він приклав вухо до холодного мокрого каміння, йому здалося, що він чує приглушене повільне гупання, наче чиєсь серцебиття. Ринсвінт поповзу перед, аж доки не дістався до її краю і обережно зазирнув через нього вниз. В той момент скеля, мабуть, пропливала крізь просвіт у хмарах, бо він угледів нечіткий і безкінечно вдвіддалений краєвид зазубреного гірського хребта. Він був дуже далеко внизу. Чарівник щось нерозбірливо булькнув і почав потрошки відсуватися назад. «Це сміховинно», – сказав він двоцвіту. «Скелі не літають!» Всім відомо, що вони на таке нездатні. Може, й літали б, як би могли, сказав двоцвіт. Може, ця скеля просто допетрила як? Будемо надіяти, що тепер вона не забуде, відгукнувся Ринсвінт. Він щільніше закутався у свою промоклу мантію і понуро дивився на хмару, що обступала їх з усіх боків. Десь під сонцем є люди, які можуть бодай якось контролювати своє життя. Вони встають вранці і лягають спати увечері з небезпідставною впевненістю, що не впадуть через край світу і що на них ні з того, ні з сього не нападуть якісь божевільні і що вони не прокинуться одного ранку на скелі без жодного уявлення, де перебувають. Йому досі смутно пам'яталося, що колись він був одним із них. Ринсвін принюхався. На цій скелі запахло смаженим. Запах, здавалося, надходив згори і прямував відразу ж до його шлунку. — Ти відчуваєш тут якийсь запах? — запитав він. — Думаю, це бекон, — відповів двоцвіт. Сподіваюся, що бекон, – сказав Ринсвінт, – бо я маю намір його з'їсти. Він підвівся і пошкандибав уперед крізь хмари на похиткій кам'янистій поверхні, вдивляючись у вологу мглу. В передній або ж носовій частині скелі біля невеликого багаття сидів схрестивши ноги щуплявий друїд. На його голові була пов'язана під підборіддям хустина з промаслиної шкіри. Орнаментованим серпом він помішував на сковорідці бекон. «Ом!» – сказав Ринсвінд. Друїд підвів погляд і впустив сковорідку у вогонь. Він підхопився і з ворожим виглядом стиснув у руці серп. В усякому разі... Настільки ворожим, наскільки це можливо для людини у довгій, вогкій, білій, нічній сорочці та промоклій хустині. «Попереджаю, з викрадачами я поводжуся суворо!» – сказав він і від душі чхнув. «Ми допоможемо!» – сказав Ринцвінт. Не в змозі відвести очей від бекону, що вже пригорав. Це начебто збило спантелику друїда, який, як помітив Ринсвін з деяким подивом, був досить молодим. Він припускав, що молоді друїди теоретично існували, але ніколи їх собі не уявляв. «То ви не збираєтесь викрасти мою скелю?» – здивувався друїд, опустивши трохи серп. «Я навіть не знав, що це можливо» відповів Ринсвінт з проквола. «Перепрошую!» – обережно втрутився Двоцвіт. «Здається, ваш сніданок підгорає!» Друїд глипнув на багаття і безпорадно замахав над ним руками. Ринсвінт кинувся на допомогу. За лічені хвилини, наповнені димом, чадом і метушнею, все закінчилося загальним тріумфом з приводу кількох врятованих шматочків до обвугленого бекону, що виявилося набагато ефективнішим для налагодження добрих стосунків, аніж цілий підручник з дипломатії. «А взагалі, як ви сюди потрапили?» – спитав друїд. «Ми перебуваємо на висоті 500 футів» якщо я знову щось не наплутав зі своїми рунами. Ринсвінт намагався відволіктися від думок про висоту. «Ми ніби заскочили на хвильку, коли пролітали неподалік», – пояснив він. «Спускаючись на землю», – додав Двоцвіт. «От тільки твоя скеля перервала наше падіння», – пробурчав Ринсвінт. Його спина на ті слова тут же відізвалася тупим болем. Красно дякуємо», – додав він. «Я ж би думав, ми нещодавно увійшли в якусь турбулентну зону», – сказав друїд, котрого до слова було звати Белафон. «А це, виходить, були ви!» – він здригнувся. «Зараз, напевне, вже ранок». – відзначив він. – До дідька правила, я повезу вас у височинь. Тримайтесь! – За що саме? – поцікавився Ринсвінт. – Ну, просто проявіть загальне небажання випасти на ходу, – порадив Белафон. Він вийняв великий залізний маятник зі своєї сорочки і енергійними рухами кілька разів гойднув ним над вогнищем. Довкола них скупчилися хмари і з'явилося відчуття страшенного тиску, а тоді, несподівано, скеля виринула у сонячне світло. Піднявшись на кілька футів понад хмарами, вона вирівняла курс у холодному ясно-блакитному небі. Хмари, які ще вчора ввечері здавалися відчужено далекими, і жахливо надокучливими сьогодні, вранці, тепер були пухнастим білим килимом, що простилявся в усі сторони. Лиш кілька гірських вершин стриміли, наче острови. Позаду скелі вітер завихрив хмари у нестійкі завитки. Скеля. Вона була близько тридцяти футів завдовжки, десять футів завширшки і вилискувала блакиттю. «Яка дивовижна панорама!» сказав двоцвіт, вибираючи сяючими очима. «А що нас тримає у повітрі?» спитав Ринсвінт. Переконанням, відповів белафон, викручуючи поділ своєї сорочки. «А як же?» Завбачливо підтакнув Ринсвінт. «Підтримувати її у повітрі не складно», – зауважив Друїд і, піднявши вгору великого пальця, ковзнув примруженим поглядом уздовж своєї витягнутої руки на гору, що виднілася вдалині. «Що складно, так це приземлитися». «А так і не подумаєш насправді!» еге. Сказав двоцвіт Переконання – це те, що тримає вкупі увесь всесвіт Вів далі Балафон. Безглуздо стверджувати, що все це завдяки магії Ринсвіт нароком глипнув униз через хмару Що ставала дедалі тоншою На засніжений краєвид все ще дуже від них віддалений він знав, що перед ним безумець, та останнім часом вже якось звик до такого. Якщо все, що було потрібно, аби не впасти з такої висоти, це слухати цього шаленця, він був готовий слухати безкінечно. Белафон сівся, звісивши ноги через край скелі. «Слухай, перестань тривожитись», – сказав він. Якщо ти й далі думатимеш про те, що ця скеля не повинна була, бо то зараз летіти, вона може тебе почути і зрештою погодитись, і тоді виявиться, що ти мав рацію. Розумієш? Видно, що ти не цікавишся сучасними концепціями мислення. Схоже, твоя правда, мляво погодився Рінсвінд. Він намагався не думати про каміння на землі. Він намагався думати про скелі, що ширяють, мов, властівки, носячись по всіх усюдах зі щирою радістю, шугаючи в піднебесся, наче. Він з прикрістю усвідомлював, що йому це не надто добре вдається. Друїди диска пишалися своїм прогресивним підходом до вивчення таємниць Всесвіту. Звичайно, як і друїди деінде, вони вірили у загальну єдність всіх форм життя, цілющу силу рослин, гармонійність річного циклу та удоцільність доцільність спалювання живцем будь-кого, хто не сприймав усе зазначене з належною повагою. Проте вони також довгий час серйозно розмірковували над сутністю світу і сформулювали ось таку теорію. Всесвіт, говорили вони, продовжує існувати завдяки балансу чотирьох сил, які вони визначили як чар, переконання, непевність та непокору. Ось тому і крутяться сонце та місяць довкола диска бо твердо переконані, що не повинні впасти, але не відлітають геть через непевність. Чар змушує дерева рости, а непокора підтримує їх у вертикальному положенні, ну і так далі. Деякі друїди припускали, що ця теорія має певні огріхи, та старішини серед них дуже недвозначно пояснювали, що завжди є місце для розумної суперечки, що розпалює вогонь серйозних наукових дебатів, і насправді це місце на купі хмизу для ритуального багаття під час наступного сонцестояння. «О, значить, ти астроном?» – здогадався двоцвіт. «Та ні». Відгукнувся балафон, пильнуючи за тим, як скеля плавно гинає обриси гори. Я консультант із комп'ютерного устаткування. А що таке комп'ютерне устаткування? Ось це воно і є, всміхнувся друїд, постукавши по скелі, взутою в сандалю ногою. Принаймні його частина. Це запасна деталь. Я її доправляю. У них там не гаразд із великими кругами і у вихорових рівнинах. Так, вони кажуть у всякому разі. Шкода, що мені не дають бронзового торквеса за кожного користувача, який не читав інструкції з експлуатації. Він знизав плечима. А як конкретно використовується комп'ютерне устаткування? Спитав Рінсвінт. Що завгодно, аби лише не думати про падіння. Його можна використовувати, щоб, щоб визначати пори року, сказав Белафон. Ага, тобто якщо вона вкрита снігом, тоді це, напевне, зима. Так, тобто ні. Одним словом, припустімо, ти хочеш дізнатися, коли на небосхилі зійде якась певна зірка? – А навіщо? – спитав двоцвіт, чемно підтримуючи розмову. – Ну, наприклад, щоб знати, коли саме висівати насіння рослин, – сказав белафон, починаючи потрохи впрівати. – Або, можливо, я позичу тобі свій календар, якщо хочеш. – запропонував двоцвіт. – Календар? – Це книжка, що говорить, який сьогодні день, – пояснив Ринсвінт втомлено. – Якраз за твоїм профілем. Белафон закляк. – Книжка? – перепитав він. – Така уся з паперу? – А вже ж! «Не надто надійне джерело, як на мене», – сказав Друїду щіпливо. «Ну звідки книжці знати, який сьогодні день? Папір не може робити обчислення». Він почогав до тієї частини скелі, що відповідала на своїй частині судна, від чого вона підозріло захиталася. Ринсвін, проковтнувши клубок, що підкотився до горла, жестом підкликав двоцвіта підійти ближче. «Ти коли-небудь чув про культурний шок?» – прошепів він йому на вухо. «А що це?» «Це те, що трапляється, коли люди проводять 500 років у намаганнях змусити кам'яний круг працювати належним чином. А тоді з'являється хтось з маленькою книжечкою, що містить сторінку на кожен день, разом з невимушеними порадами на зразок – сприятливий час для сіяння квасолі. Чи хто рано встає і рано лягає, здоровим живе і здоровим вмирає? А чи знаєш ти, яку найважливішу річ про культурний шок треба завжди... Принц він зупинився, зробив глибокий вдих і беззвучно заворушив губами, повторюючи щойно сказане речення, щоб пригадати, на чому воно обірвалося. Пам'ятати, закінчив він. Яку? Не провокуй цей шок у того, хто керує тисячотонною скелею. «Воно вже пішло?» Траймон з обережністю визирав із забійниць вежі мистецтв – величного напівзруйнованого кам'яного шпилю, що вимальовувався в небі над невидною академією. Зграйка студентів та магівнаставників далеко унизу дружно закивала головами. «Ви впевнені?» Скарбник склав долоні рупором і загукав. «Воно вирвалося назовні, через серединні двері, і втекло годину тому, пане!» – прокричав він. «Помиляєшся», – сказав Траймон. «Воно пішло собі, а от ми втекли». «Що ж, тоді я спускаюсь. Воно схопило кого-небудь?» Скарбник судомно ковтнув слину. Він був не чарівником, а просто привітним, добродушним чоловіком, який зовсім не заслужив, щоб стати свідком усіх тих речей, які він побачив за останню годину. Малі демони, кольорові вогники та усякі напівпроявлені сутності звісно, мали звичку блукати по кампусу. Але в тому, як люто поки накинулась на них скриня, було щось таке, що зовсім вибило скарбника з душевної рівноваги. Спроба зупинити її була б рівнозначною спробі подужати льодовик. «Воно, воно проковтнуло декана вільних наук, пане!» – прокричав він. Обличчя Траймона просвітліло. Недобрий знак, промимрив він. Він рушив униз довгими гвинтоподібними сходами. За хвилю на його лиці з'явилася скупа напружена посмішка, день однозначно ставав усе кращим. Треба було організувати ще силу вселенну речей, а якщо й було щось таке, що Трайман справді любив. То це організацію. Скеля мчала через гірські рівнини майже над самою землею, збиваючи шапки снігових заметів, що лежали буквально на кілька футів нижче. Белафон метушливо порався усюди водночас, то змащуючи бальзамом зомеле одне місце під ногами то малюючи руну в іншому. Тим часом Ринсвін був геть нажаханий і виснажений, а двоцвіт хвилювався про свою скриню. «Попереду!» – крикнув друїд, перекриваючи шум вихрового потоку позаду скелі. «Дивіться! Це великий комп'ютер під небесся. Ринсвін зиркнув одним оком крізь пальці. Вдалині на горизонті проступали образи величезної конструкції сірих та чорних брил, викладених у концентричні кола та містичні доріжки, похмурих і загрозливих на фоні снігу. Безумовно, люди не могли самі перемістити оті гори, що тільки народжувались. Ціле полчище гігантів, вочевидь, перетворилися на каміння. Завдяки якомусь він схожий на величезну купу каміння, сказав двоцвіт. Белафон завмер, наче громом прибитий. «Що?» – спитав він. «Це дуже мило», – поквапився виправитись турист. Він підбирав потрібне слово. «Етнічно», – уточнив він. Друїд закляк. «Мило?» – перепитав він. «Довершені силіконові плити, дивовижні сучасні каменярські технології, і це ти назвав мило?» «А вже ж!» – сказав двоцвіт, для якого сарказм був просто словом із семи літер, що починалося на «с». «А що значить етнічний?» – спитав друїд. «Воно означає до неперевершений», – миттю знайшовся Рінсвінд. «І даруй, що втручаюся, та нас ось ось чекає небезпека приземлення». Белафон відвернувся, лиш трохи заспокоївшись. Він широко розкинув руки і вигукнув плутанку непридатних до перекладу слів, закінчивши здушеним шепітним Мило. Скеля сповільнила свій хід і, ковзнувши убік із поривом сніговію, зависла понад колом скам'яних плит. Внизу під нею якийсь друїд вимахував галузками омели складні комбінації, і ось Балафон вправно приземлив масивну кам'яну глибу на два гігантські стовпи з ледь чутним стуком. Ринсвіт нарешті дозволив собі як слід видихнути. Подих його відразу ж чкурнув, щоб заховатися якнайдалі. Почулося, як бряцнула драбина, яку приставили добрили з одного боку. І за хвилю над її краєм з'явилася голова літнього друїда. Він уторопіло витріщився на двох пасажирів, а тоді перевів погляд на балафона. З пунктуально, сказав він. Сім тижнів докнур вечора, а нам знову оця напасть на голову. Привіт, Закріє. – відгукнувся Белафон. – Що сталося цього разу? Геть усе попсувалося. Сьогодні він передбачив, що схід сонця станеться на три хвилини раніше. І вони ще вживають слово неповоротки і хлопче. А вже ж? Белафон виліз на драбину і незабаром зник з очей. Пасажири переглянулися, а тоді втупили свої погляди у простір всередині кам'яного круга. «І що нам тепер робити?» – сказав Двоцвіт. «Може піти поспати?» – запропонував Ринцвінт. Двоцвіт проігнорував його слова і почав спускатися драбиною вниз. Довкола круга друїди товкли по мегалітах маленькими молоточками і час від часу уважно прислухалися. Декілька величезних брил лежали перевернуті на бік. Біля кожної зібралася окрема група друїдів, які ретельно їх оглядали, сперечаючись між собою. Таємничі фрази долітали до місця, де сидів Ринсвінт. Це не може бути через несумісність програмного забезпечення. Наспів висхідної спіралі був розроблений для концентричних кіл, ідіоте. Послухай, перезапустити її та спробуй простий місячний ритуал. Та годі, годі, з брилами все нормально. Просто у всесвіті щось пішло не так. ж? Напруживши свій затуманений від перевтоми розум, Ринсвін пригадав ту страхітливу зірку, яку вони бачили в небі. Щось таке пішло шкеребертю всесвіті минулої ночі. Яким чином він знову опинився на диску? Він відчував, що усі відповіді криються у закутках його розуму. З'явилося ще навіть більш неприємне відчуття що крім нього ще хтось дивиться на краєвид унизу, споглядаючи поза його очей. Заклинання виповзло зі свого лігва глибоко на забутих менівцях ринсвіндового розуму. І тепер із самовдоволено нахабним виглядом сиділо у лобовій долі його мозку, спостерігаючи за всім тим, що відбувалося неподалік, і наминаючи попкорн в переносному розумінні. Він спробував заштовхнути його назад, і світ провалився у пітьму.